Esteu escoltant Ràdio Palafrugell, continueu al 107.8 de la FM o també a través de radiopalafrugell.cat i a continuació ens posarem en contacte amb la Fundació Josep Pla. Conversarem amb la seva directora, l'Anna Aguiló, bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs, Anna, amb tu volem parlar de, doncs, de la Fundació Josep Pla, òbviament, però també d'una visita que vau tenir aquest passat cap de setmana, divendres en concret, de la consellera de Cultura, la Maria Àngels Vilallonga. Explica'ns, fem-nos una miqueta, 5 cèntims, de com va anar aquesta visita per la Fundació, perquè l'any la Maria Àngels Vilallonga doncs, va venir per assistir a l'acte del 25 aniversari de la Fundació Ernest Morató, però també va fer una visita institucional per diversos llocs de, de Palafrugell, i un va ser la Fundació Josep Pla, com no podia ser d'una altra manera, no?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 Josep Pla i l'alcalde i, i l'Albert Gómez que també és representant de l'Ajuntament a la Fundació uh -huh. i llavors, bé, ella volia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 Doncs això és al voltant d'aquesta visita que vam tenir divendres a, a casa nostra, de la consellera de, de Cultura, la Maria Àngels Vilallonga, i després, aprofitant, Anna, que tenim aquí en línia, doncs res, una petita pinzellada sobre el futur, el futur que és proper, perquè des de la Fundació Josep Pla doncs, teniu organitzada pel dia 28 de, de febrer una presentació i una taula rodona Uh, al voltant d'una doncs, uh, revista que també ha tret un número uh, especial Josep Pla. Sí, el dia 28, el divendres 28, a les 7 de la tarda, presentem el número 433 de la revista Quimera, que dedica un dossier a Josep Pla, molt ampli, molt extens, molt interessant, amb moltes novetats i hem eh, proposat una activitat que sigui una taula redona amb bona part dels participants en aquest dossier. Eh? És una taula rodona que, que hi ha articles de Xavier Pla, de David Portillo, de l'Antoni Martí Monterde, de l'Andreu Navarra, de, de Francesc Montero, la Blanca Ripoll, Jordi Gol... Uh, bé, to, totes aquestes són les persones que vindran a... Uh, uh, uh, a parlar en aquesta taula rodona en Jordi Gol com a director de Quimera i en l'Andreu Navarra com a coordinador d'aquest número d'aquest dossier I, i llavors bé és, uh, és interessant per la novetat que significa cadascun dels articles de, que, que es presenten en el dossier, tots evidentment a l'entorn de, de Pla i de la seva obra mm -hmm. Encara queden 10 dies per a aquesta activitat per tant nosaltres des de Ràdio Palafrugell eh, també en tornarem a parlar amb, fins i tot amb alguns dels protagonistes n'hi ha molts, per tant necessiteu també un espai gran, eh Anna? Sí, sí, serà bueno, intentarem que no sigui llarg i feixuc però donarem la paraula a tots els col·laboradors que, que, que han confirmat l'assistència molt bé, Anna. Doncs nosaltres eh, volíem posar avui sobretot la mirada en aquesta visita institucional de, de la consellera i doncs, eh, també posar una petita pinzellada a, per acabar doncs, amb, aquesta, amb aquesta presentació, amb aquesta activitat que feu des de la Fundació Josep Pla. Són, eh, des de la Fundació doncs, teniu eh, en, en, en marxa doncs, també els, els tallers de, de l'Aula de Lletres, per tant, eh, teniu també molta activitat que doncs, un altre dia, una altra conversa, podem eh, tornar a repassar-ne, si et sembla. Per tant,